«З ким?» – не зрозуміла Софія. «З Геною, з Генрієтою. Квартиру». Минулого року вона поїхала до батьків у Лондон. «Повертатися не збирається», – кличе мене. «Поїдеш?» «Ні». «Чому ж так? Не любиш дружину?» «Ні». «Щось ти занадто категоричний, Оресте. Чого ж женився?» «З розрахунку. Фея яка бяка. Ти і розрахунок?» «Пам'ятаю, сер, ви мене повчали, що основне – це любов. Не забули той урок під Яблунею?» Дурний був. Що я тоді знав про життя?» Мене вчив, вколола Софія Не треба, не лайте мене, моя добра вчителько. Орест підніс її пальці до вуст І обережно торкаючись вустами поцілував пучки Ви надовго до Києва? На три тижні Поки не скінчиться хірургічний цикл практики «Софія Андріївна, дозвольте мені знову, ну, знову побути вашим учнем, ходити з вами в театри, музеї, із задоволенням, а ти покажеш нам Київ?» «Згода». «Але начувайтеся, я вас походами по місту замордую». «У тебе ж машина». «Е, ні». Місто треба міряти ногами, тоді воно твоє. Перший урочистий вихід був до оперного театру на балет Кармен Сюїта. Студентська компанія без особливого ентузіазму сприйняла перспективу. Незадоволені капризували. «Софія Андріївна, балет!» Та я вдома телевізор вимикаю, коли якась балярина з баляруном грішне дрігоножество показує. Не хотіла йти до театру Лариска. До театру підуть усі. Жодних заперечень. Демократія скінчилася. Тоталітарно-авторитарний тип педагогіки. Хто не слухатиметься, за вухо поведу. Втямили? Один раз у житті подивитися балет Нічого з вами не трапиться Форма одягу якнайпарадніша Орес чекав їх біля входу Грудневий морозець хапав за вуха Та він, як завжди, порадувався у зимку без шапки Привіт, орли і орлихи! «Добрий вечір, Софія Андріївно, поцілував руку вчительці і повів їх сходами униз до гардеробу. Допоміг Софії зняти шубку. «Який він гарний!» – у білій сорочці з метеликом замилувалася Софія. «Тобі страшенно личить цей костюм. От тільки взимку світло сірий». «Нічим не можу зарадити». «Костюми ношу тільки світлі». «Цей у моєму гардеробі найтемніший». «Ходжу, як заєць, навпаки. Взимку сірий, влітку білий». «А ви у нас день, дісер?» знову нап'яла лати іронії Софія. Вона відчувала, що пора боронитися». Інакше цей вир почуттів затягне, заманить, засмокче. Що тоді? А ви, красуня леді, у тому ж тонні прошепотів згори вниз тихо, щоб не почули студенти орест. Вам страшенно личить ця волошкова сукня з відкритими плечима. Я її пам'ятаю з нашого випускного. Якщо ви скажете, що навмисно одягнули цю пам'ятку про давню подію, я буду щасливий. Вони зайняли свої місця у партері.